Приключенията на Том Сойер Това е историята на едно малко момче, което се казвало Том Сойер. Том живеел със своята леля поли в малък град. Тя била добра жена, обичала Том и му желаела само доброто. Само, че Том бил много палъв. Там ставай! Закъсняваш за училище, не знаеш ли? Днес имаме почивен ден. Господин Снагълс загуби баща си. О, Боже, наистина ли? Бедният господин Снагълс. О, ало, господин Снагълс, моите съболезнования за баща ви. Нека душата му. Какво? Излязела навън. О, това. Това е чудесно. Много е полезно за здравето му. Всъщност, ние всички трябва да се разхождаме. Да, добре, господин Снагълс. Извинете, че ви обезпокоих. Дочуване. Какво се е случило? Ах ти! Как може да изречеш такава лъжа? Бащата на господин Снагълс не е починал. Съвсем добре си е. Никога не съм казвал, че е умрял. Казах само, че го е загубил. Явно значи го е намерил. Ха-ха-ха! какво ще правя с това, момче? Какъв прекрасен ден! На кога му се ходи на училище в такова хубаво време? Щеше да е толкова лесно, ако Лелеполи не ми забраняваше да правя всичко. Сетих се, ще отида да си играя с хък и по-късно ще се прибера. Лелеполи никога няма да узнае, че съм избягал от училище. Дамсуер, къде е леле ти, Поли? Не трябваше да излизаш от къщата и. Сега кой ще те спаси от мен? Райан Рейнолдс? Мислиш, че се крие от теб? Ей, какво ви става на вас? Спрете да се биете. Ще се нараните. О, не. цялата ми униформа е изкалена. Сега Леля Поли ще разбере, че съм избягал. Какво да правя? Ще се промъкна тихо. Там, знам, че си ти. Не мисли, че няма да те накажа задето си избягал от училище и си се сбил с Райан Рейнолдс? Ах, ти непослушно момче. Този уикенд ще бъде изъшъл градата. Няма да имаш време за игра. Да, но той започна пръв. Нито дома повече, Том. Ще боядисаш оградата, ясно ли е? Да, Лелополи. Когато уикендът дошъл, Том погледнал оградата и се слисал. Какво? Трябва да боядисам всичко това? Не. Ами мраборните ми топчета и играта на бандити. Ле, ле това никак не е добре, затова харесвам живота на хък повече от моя. Той няма родители и няма кой да го наказва. Сега какво да правя? Но Том бил умно момче. Хрумнала му една идея. ла ла ла ла ла ла, ла. Чакай! Може би тук е по-добре. <съква> какво е станало там? Пак ли те наказаха? ла, ла, ла, ла, ла. На теб говорим там! Том! Ей, о, о Здравейте, момчета! Извинявайте, бях за творението си. Защо си толкова щастлив, че си наказан? Какво? Наказан? Това не е наказание. Колко момчета сте виждали да боядисват. Този град се нуждае от малко цвят. Затова се заех да го разкрася. Ще започна от тази ограда. Вие си играйте с мраморните си топчета. Аз съм художник. Тази работа е толкова забавна. Ла, ла, ла, ла, ла. И аз искам да съм художник. Да и на мен да пробвам. Ами не знам, не всеки става за художник. О, стига там! Ние сме ти приятели, нали? Моля те, дай ни да опитаме. Това е много важна работа. Трябва да ми платите, за да ви дам да боядисват. Приятелите на Том не се поколебали и му дали играчки и шоколади, за да ги пусне да боядисват оградата. Идвали все повече момчета и скоро цялата ограда била боядисана. Виждате ли, всички искат да правят нещо смислено. Нямат против да вършат глупави дейности, като боядисването на огради. Боже мой! И свърши всичко това само за няколко часа, да, Лелополи, не знаеш колко усърдно работих по тази ограда. Фу, толкова съм уморен. Може ли сега да отида да си играя? Ами, предполагам, че да. Е, Чуде да се, как го прави. Здравей, Хък, здрасти, Фил. Слушайте, намерих ново място за игра. Там никой няма да ни кара да ходим на училище или да се прибираме преди залез слънце. Наистина ли? Къде е? Островът е от другата страна на реката. Еха, само че майка ми никога няма да ме пусне там. Иска ми се да не трябваше да й казвам всичко всеки път. Тогава не дей. Хайде да не казваме на никого! Достатъчно големи сме да се справяме сами. Тримата приятели се съгласили и отплавали за острова на Сал. Те винаги били мечтали за това. Никой да не ги спира да ходят където и да било и да правят каквото си искат. Те играели ли играели, колкото им душа иска. Отначало яли плодове и сурови зеленчуци. Ммм, много е вкусно. Защо ги готвят? Това е загуба на време. Съгласен съм. Ако всички ядяха зеленчуците сурови, това щеше да спести наистина много време. Ако можеха всички да са умни, като нас. Но след няколко дни игра и ядене на плодове и сурови растения... Ох, боли ме, коремът. Чувствам се много нервен. Ооо. Бле... Ох, вие ми се свят. Какво става с нас? И аз не се чувствам добре. Искам си и двамата ви родители да бяха тук. Те ще тяха да знаят какво да правят. Съгласен съм. Липсва ми, Лелеполи. Защо никой не идва да ни търси? Не ги ли е грижа за нас? Не помниш ли? Не казахме на никого и не знаят къде сме. О, да, помня. Защото сме достатъчно големи да се справяме сами. Колко глупаво от наша страна. Прав си. Толкова сме глупави. Мислех, че ще е забавно да живеем тук като теб, Хак. Никога не съм се чувствал толкова самотен. В селото някой винаги щеше да се грижи за мен. Какво да правим сега, момчета? Чакайте, да не изпадаме в паника. Все още можем да се върнем, нали? Предлагам един от нас да иде да види какво става в селото. Няма да се кача сам на този сал. Ами ако загина. Тъй като аз го предложих, аз ще отида. Ще ида да видя дали някой тъгува за нас се сбугувал с приятелите си и поел към селото. Когато стигнал до брега, чул няколко души да си говорят. Щом се приближил, видял, че Леля Поли и майката на Фил плачат. О, детето ми! Детето ми! Детето ми! Детето ми! Минаха дни. Няма смисъл да чакаме повече. Изпратихме дози на кораби да търсят тези момчета. Остава само едно обяснение. Сигурно са се удавили в реката. Трябва да се примирим със съдбата. Може никога да не ги намерим. Трябва да устроим погребение и за упокойна служба за тримата. Ние сме виновни. Трябваше да внимаваме повече. Том Хък Фил. Какви добри момчета бяха? Буркичките бяха само деца. О, не! Какво направихме? Трябва бързо да се върнем. Какво стана, Том? Липсваме ли на някого? Да, Том, как е майка ми? Фил, на майка ти е много мъчна за теб, както и на Лелеполи и на цялото село. Мислят, че сме се удавили и са устроили погребение на всички ни. Изпратили са дози на кораби да ни търсят. О, чувствам се ужасно! Да, нищо чудно, че майка ми ме смята за безотговорен. Ние ги наранихме. Да, Леля Поли никога нямаше да ме остави така. Родителите ни знаят, че се тревожим за тях точно както и те се тревожат за нас. Те толкова ни обичат. Чувствам се ужасно виновен. А също! А също! Момчета, трябва да се върнем. Селото ми липсва. О, представете си какво ще стане, ако разберат какво сме направили. Чакайте, не е нужно да знаят. Просто ще кажем, че сме се подхлъзнали в реката и водата ни отнесла до острова. А после сме построили сал, за да се върнем. Ама, те са ти родители. Знаят, че не можеш да построиш сал. Трябва да опитаме. По-добре, отколкото да им кажем, че сме се бични и безотговорни, нали? Чакайте, утре е погребението ни. Да отидем и да изненадаме всички. О, да, този план ми харесва. И на мен ми харесва. Не съм се себичен и безотговорен. Реката е виновна. Добре, че реките не могат да говорят. Нека душите им почиват в мир. Къде бяхте всички? Толкова се разтревожихме. Ами... Реката, реката направи сал, и островът дойде при нас и, и ни избягахме. Какво? Вакни, Фил. Всички много съжалеваме. Фил се опитва да каже, че. Моля ви, не ни мразете. А, момчетата ми, родителите никога не мразят децата си. Важното е, че всички сте у дома и сте в безопасност. Да. Хък, от сега нататък ще живееш с мен и Том. От днес ти също си мой син. Наистина да, ли? Но ако предпочиташ да си сам... Не, никога. Знам колко важни са родителите. Цял живот съм живял без тях. Вярно е. Не бих могъл да живея сам дори няколко дни. Знаем колко важни са родителите. Всички много съжаляваме. И обичаме всички вас. И ние ви обичаме, деца.